16. fejezet Párizs, Franciaország, 2010. májusa Az első párizsi napomon hányva a jetlegre, hosszú sétára indultam a 16. kerületből. Elmentem az evnyű fokon, észak-kelet felé, a Diadalív mellett. Végig a champs át a Concord téren. Elhaladtam a Louvre mellett. Átvágtam a city szigeten és a Szent Lajos-szigeten át a Szajna túlpartjára. Ott ültem egy kávéházi teraszon. Késő ebédet eszegettem, a Szajnában és a tovasikló bötöműs hajókban gyönyörködtem. A távolban a Notre-Dame tornyán a vízköpőket bámultam, és nem tudtam elhinni, hogy megcsináltam. Ott hagytam a biztos állásomat, a hírírást, egy bérlőre bíztam a New Yorki lakásomat, és Párizsba költöztem egyedül. És nem pusztán csak Párizsba, hanem a tavasztól megrészegülten zsongó Párizsba. A folyóparti sétányok mentén a gesztenyefák és a platánfák ágai friss levelektől zöldeltek, örömkiáltások hallatszottak imádnivaló kisgyerekektől, akik a macska köveken ugróiskoláztak, az iskolából hazafelé menet. Valahol harmonika hangja szólt. Francia töredék mondatokat hallottam, ahogy elhaladtak mellettem az emberek. Hallottam a Notre-Dame harangjainak zúgását. Hazafelé sétálva megszámlálhatatlan pékséget láttam, és vettem is magamnak egy friss croissant, amelynek ragadós belseje még langyos és folyékony volt. A szívemet öröm járta át. Név teljes melszélességgel támogatta a döntésem, jobban tudta, mint bárki más, milyen mélyen vágyom a karrierváltásra. Az orvosi egyetemen egy intenzív szakaszának a végé járt, és ő is elfoglalt volt, ősszel pedig már újra New Yorkban leszek. Úgy tekintettem erre az időszakra Párizsban, amely a legkedvesebb városom a világon, mint egy lehetőségre a lelkem megújulásához. Miután évekig tőlem idegen, stresszes munkát végeztem, amelyben túlságosan is sok ingerért, és ami mégsem hozta el a beteljesülés érzését, Párizs esélyt adott az érdemi elmozdulásra. Eljött az idő, hogy önmagam legyek, hogy kitaláljam, mi lesz a következő lépés az életemben, a karrieremben és a kapcsolatomban dívvel. Úgy éreztem, ez az utolsó lehetőségem arra, hogy egyedül nekivágjak a nagyvilágnak, hogy kalandokban legyen részem, és a hóbortjaimnak megfelelően éljek egy gazdag, gyönyörű és tünékeny időszakban. Nem bánom, ha egyedül kell utaznom. Valójában imádok egyedül utazni. Vettem egy Európaszt, és azon a tavaszon végigvonatoztam Európán, családi barátokat látogattam meg a csodálatos Firenzében, aztán átbuszoztam Toszkánán, és felkerestem szénát, elmentem Genfbe, és megszálltam Tessa nagynéninél, akinek a párizsi lakását birtokba vettem, és felvonón felmentünk az Alpokba, ahol a lélegzetelállító kilátásban gyönyörködtem, és az öreg templomok harangtornyába másztam fel. Találkoztam a belgiumi Brűsben a barátnőmmel, Sárlottal, akivel együtt elutaztunk családja szülővárosába, az északi tenger partján lévő ugyancsak belgiumi ősztentbe, ahol sült krumpli tettünk, belga sört ittunk, és bebarangoltuk a piacokat és a tereket. Végigutaztam Franciaországon, felkerestem a középkori fallal körülvet városát és a brötanyi partokat, ahonnan anyám családja eredetileg származik, és egy csodálatos szésőben volt részem az unokatestvérem gyönyörű esküvőjén a családi otthonában, Plőrszőr Ranzban. Emlékszem, egy délután Firenzében sétáltam a városban, kezemben fagylalt gombócoktól roskadozó tölcsért egyensúlyozva. Faltam a fagylaltot, és faltam annak a varázslatos városnak a látnivalóit. ízlelgettem a szabadságot és a templomharangok hangját az olasz nyelv töredékeit és az egésznek a csodáját. Elmentem boltok és pavilonok mellett, szűk macskaköves utcákon vágtam át, jól éreztem magam térkép és utiterv nélkül. A fenséges Piazza del Dumón baktattam, amikor az egyik boltos égnek emelte a karját és felkiáltott. Bella signorina, boldognak látszik! Az vagyok, feleltem mosolyogva.